บททีเจ็ดสิบสามตทีคตทรได้รับอนุญาตได้ฟูนอโกตฟูนอโกตคุณได้รับอนุญาตให้ขับรถได้แล้วหรือ Får du redan köra bil? Får du redan köra bil? Kunnar du få anledning a t dricka alkohol? Får du redan dricka alkohol? Kunnar du få anledning att flytta utomlands? Får du redan åka ensam utomlands? Får du redan åka ensam utomlands? Anu ja. Dåi. Få. Får. Får. Råsoupburri härnära? Får vi röka här? Får vi röka här? Trongnära soupburri här? Får man röka här? ฟ å r man r ร k a här? จ่ายด้วยบัตรเครดิตได้ไหมคะฟูร์แมนเบทาล่าเม onto คูร์ตฟูร a แมนเบทล่ม่ค onto คูจ่ายเช็คได้ไหมคะฟูร์แมนเบทาล่าเมื e อเช็คฟูร์แมนเบทาล่าเม่เช็กจ่ายเงินสดเท่านั้นหรือคะ Får man bara betala kontant? Får man bara betala kontant? Kan jag bara få ringa här? Kan jag bara få ringa här? Kan jag bara fråga om något? Får jag bara fråga om något? ขอพูดอะไรได้ไหมคะฟูร์ยาบาระสื่ออะไรนักฟูร์ยาบาระสื่ออะไเขานอนในสวนสาธารณะไม่ได้ฮันฟเเขานอนในรถไม่ได้ han ฟูร์อินบ Han får inte sova i bilen. Han kan inte, inte sova på stationen. Kan vi ta plats? Kan i Kan ta s k vi a p l s Kan ta p a t n vi ta p l Kan v n v a n vi t i n ta s k v a p l s ta t i t n v n vi ta plats? Kan vi ta p l a n vi ta k a a plats? Kan vi ta plats? Kan vi ta plats? Kan vi ta plats? Kan vi få menyn? Kan vi få menyn? Kan vi betala varför själv? k vi betala varför s j ä